E milisako, egun hon. Bai egun hon, eh? boi honako. Eskola errak kustokian gira gauk, egun uxte betz etzen baititu e, kustokiak aukten, errakusketa berezibat e, ogenkari. Jato jira itzultzeko, beraz mila bat zehuntua lauan iregiztoan ateak Euskal museoak. aipatzen da, uriam bozel lehen eskutik, ezteko bultzatu zuela, zer zen lehen museo horren uh, Elburua. Lehenik haipatu zuten uh, Euskal Museo bat milia sortzileun eta lagogeita eta gero hartu zuten denbora pentsatzeko pixka bat uh, bai Elburua, bai Lekua, noreki, norentzat, eta azken filan bai milia bederatzileun eta hogeita lauean irekizuten uh, museo hori. Uh, Lehen Elburua da, begure obretuak, egure tradizioak atxikitzea, um, zenta gara jortan, Hogei jamarkadan turismo handitzen da, hemen Euskaregian, eta turismoaren augean, eta entzinemenduen augean, e, beldurak sortzen dira, eta erreakzioa e, da e, nola egin gure nortasuna atxikitzeko, eta e, beraz bai, idea, idea izan da e, Euskal Museo bat sortzea, hemen bai honan e, gure tradizioak atxikitzeko lehenik. Tradizioak, objektuak zer dira beziki, baserri aldekoak, laborarien tresnak, kolako gauztak ziren, behar lehen astapenean edo... <laughs> bai, biltzeko obrektuak, behar ori, bizki ongi agertzen da erakusketa hortan, nora bildu zituzten obrektuak. E, Eta azken final behar edo nor, etorten altzen Euskal Mosheura, obrektu batekin. Eta badugu gaur jenda aski egingarria uh, nun agertzen diren, eurberetu bitxiak adibidez, txakur, txakur lastoztua, edo turkiako uh, piezak, txamponak adibidez, izan dira gakoainitza adibidez, beraz, bai, edo nor, etortzen altzen museora, gauza baten ustera, museoa irakitzeko, zenta lehenik, eta hori ere uh, aipatua da, eh, erakusketa hortan hemengo um, jendea, Bistanlea, ez, ez, ez zuten bat ere sinisten proiektu hortan. Agertzen da, eta irakur daiteke erakusketa horretan, bai hones baten hitzak nun erraiten du, zer erakutsiko dugu Euskal Museo batean, salbu boneta bat, bai espartinak eta makila bat. Zer gehiago. Eta azken finan, bai Euskal Diendiak ez du sinisten, baina lehen idekidura izan zen mila bederatzean, eta hogeita lauean, bakarrik, Hama bost egunez, zinez jakasta izan da, mila, mila pertsona etoriziren musheora. Gero berrizidek izuten uh, ustailean, uh, bi hastez, ere bai, ahrakasta handi bat, beraz, gero, bost tira betaz, zilek izuten, berriz, bost, bost mira pertsona etorri ziren ere, beraz, jakasta, haundia izan da, eta ez turistak, baizik eta hemen godiendea urbilzen zen. William Boazel orta, zer badakigo, bai, bai William Boazel lendakaria lendakari, izan da, bordarekoa zen, mm -hmm. militara, uh, eta izan zen lendakaria hemen hogeita mairu urtez, beraz, bizikiluzaz, eta fuenergiaa eta inderra eman zuen uh, gure Euskal Museua sortzeko. izendatua datua izan zen, bai honako zientzia, letra eta arte zelako. Mm -hmm. eh? Eta naiz eta bordalekoa izan, eh, maite zuen Euskal Herria eta eta ba, sortzaide nagusi bat da, eta dia bat zituen nozioak, ideak museo hori sortzeko. Baina ana, diakin behar da ere, eta hori da interes garriena uh, nire ustez erakusketa hortan da museografia gaurkoa eta uh, garaikoa bizik ezberdinak dira. Mm -hmm. Adibidez, uh, gure bilduma uirankoxan, ikusten alda uh, William Boazzelen xukaldea. Eta, justuki erakusteko nora zen duera eun urte Euskal Mosheoa. Mm -hmm. Bere buruan Euskal Museoan agertu behar ziren Gauzak egiazko, adibidez, shukal, egiazko, shukalde bat hemen euskal musheoan. E, euskal, e, shukalde tradizional eta piskat klixe dena ere? Bai, so? ba, bai, hori <risa> da, hori da, piskatat, piskatat klixe, bai, bai. Beraz, berak bildu zituen euh, altzariak, adibidez, susulua edo edo fechatak, edo bai, eh, altxaria eta apainketa, eta egiazko, shukalde bat, egiten uh, zuen Euskal Museoan. Erakusteko nola den baserri batean, uh, Euskal baserri batean. Eh? Mm. Naizuen gero bat sortu. Baina gaur egun, anfet, uh, museoa itxia egon zen milia bederatzi degun talarrogeita bederatzi tingoiti bimilata batera. Uh, dena behitu aizan zen. Eta behri zideki zuterarik, uh, lehen dakaria olivierri beton daitzen, daitzen zen. Eta hor, uh, museografia bizkies berninada da. Horain, nahi dugu obrektua erakutsi eta, beraz, eh, erakutsule jootan dira, eta objektuak mintzatzen da. Ez uh, du ingurumena bere? Eh, batere, batere, batere. Bera uh, erabiltzea nahi dugu jakin nundik etortzen den, uh, zergatik erabiliaden, nundik, hori voilà, dena, obrektua mintzatzen da. Baina ez dugu gaur egun uh, museo hortan, Olako gela bat uh, aurkestan, hori zen lehen museografia. Mm. William, William Boazelek zuen nahi uh, nekropoli bat baizik eta museo bat bizirik. Eta horregatik uh, euskal uh, euskal artistek parte hartzen zuten museo hortan. Hainitzetan e haien lanak, haien uh, margo lanak, emaiten zizkioten museoari uh, gure bilduma uh, A berasteko, eh, beraz, bai Jamihoa joe, bai uh, Periko uh, Ribera, bai Angizo, uh, bai Gomez Anayak, bai Onesak, eh, aiek, piskanaka, piskanaka, uh, aiei esker gure bilduma handitu zen. Justuki, eh, obra biziki famatu bat, eh, Periko Riberaren fandangoa, gizon bat, eh, mazte bat eh, dantzan, plazaren erdian, beste batzuekin horire eziki, eh, ezaguna dena. Mira bederatzi deun, bederatzi deun, perikori berak egin zuen lan hori, eta ajakasta ondia izan zuen. Eta beraz, uh, izan da, serie bat. Hainitz, egin zituen, eta um, moda segitzen zuen. Beraz, lehen fandangoan ikusten dira adibidez, uh, faldak bizikiluzeak eta hile uh, uh, motioarekin, eta eta gero, ama jurteta gero, beste moda bada, eta beraz, adaptatzen, adaptatzen zuen e, gizarteari eta beraz, fandango esberdinak badira eta baditugu hemen e, musioan. Hor, ba, ba, ba. beste argazki handi bat ere, garaieko argazki bat, e, zer diendea biltzen zen hemen e, beste egiteko edo? Bai, ba, ba. errandutan bezaladea danik, William Boazelek nahi zuen bat musio bat bizirik eta behar zuten ere diru dirupizkat o museo, Museotan uh, museo beraz bai dirruabiltzeko, bai topaketa leku bat egiteko antoratzen zituen uh, gertakari esberdinak hemen museuan uh, gagu bezara. Eh, bai, uh, orain ustegunero konferentziak badira, baina duera uh, ehun urte jadanik konferentziak danttzaldiak eta antoratzen zituzten eta Ez behar ditasuna da, gauk konferentzia eta gero sartzen gira gure etxera, eh, baina eh, mida bederatzen egun eta hogeita lauean, bat konferentzia bat eta gero museo behetan, museoko geletan anturatzen ziren, eh, afariak eta egaitan eh, da, sagardua eda batzuetan zen, bat zuetan champaña bebai, eh, txokoreta esnean, eh, ara zen eh, zinez eh, museo bizirik. Muxeoa Gerla Garaian ere, zut bon, at, atak itxi behar izan zituen Gerla Garaian edo nola, nola pasatu zen? Bai, eh, Gerla Garaian itxea egon zen eh, Muxeoa eta gure bilduma landesera eh, dioan zen, zehantzebera, eh, eta Muxeoaren... Ordez, fen, gure pareetan, zain uh, soldatuak etortzen ziren honat lo egitera, diatera ere, uh, zen soldatuen uh, ater bat, azken finean. Gerla pasada? <laughs> Zor gertatzen da gero uh, museo horrekin? Eh, Gerla eta gero eh, beste uh, a, museo behi bat, eh, idekitzen da, beste lendakariarekin, uh, biga jena iturriak edaitzen da, Uh, eta bai, William Oazel uh, hil zen, eta bera lan kidea, beraz Iturriak uh, lehendakaria dakaria da. Eta Iturriak eri esker, uh, beste ondare bat, sartzen da gure museora, ondare ima Eta horregatik ikusten da adibidez hori... Oh, uh. Boz gora, uh, gora gailuat? Sintan magnetikoko magninotofo graba gailua boz gailuekin. Hala. <laughs> Obretu hori, eh, hemen da iturriak eskar, eh, zenta bera ondare imateriala sartu zen, sartu zuen uh, museora, eta beraz hasi zen grabatzen bai soinuak, adibidez pilota partidako soinua, eh, bai eh, lehendak, bai eh, kantua, eta bar, musika, eh, eta berari eskar ere, museo bat sortu zen Euskal Museoan. Gaur egun, bistatzen dugularik Euskal Museoa, azken gela da pilotarena, bizkia hondia, bizkia derra eta diakin behar da, lehenik izan zela musseo bat Euskal Museoan, pilota Museo bat Euskal Museoan. Cependant, une varieté de faun s'est maintenu très vivaz osion-natsion direstat,zi behar ere, jaun ere, rainforest ars Ostia Nasekoan den posterördinnyako naraplik galkitzorik. Bilduma ha 250 nlarik koendean askzone her dette er enseñu direi e lakharen kitabian neustan versioen. Laki dumela sixtara Rutera elmen Robert lanes apur situela sora Gero badugu uh, hemen uh, gelabat nun agertzen den beste lehendakari bat jauna biziki importantea esan zena ere uh, Euskal, Euskal Museo hortan, uh, be, diadanik uh, Euskara erakaslea zen. Bayonako meriak hartu zuen erabaki erabakijoen. Eta galde intzakon, Societe de Sienz Letre Eaj delakoari sorz ezan Euskal erakustoki bat. Hon hartua izan zen, Eta orduan hasi zen boazel komandanta gau zen bil e, Berarekin, euh, hemen Euskal Emuseoan lan egiten zuen manespagurak, ebai, manespagura, et nolugu bezala. Beraz, uh, aiei esker eta Eta paraleloan hirurogei um, hamazka eta hiurogeita hamazkatan paisaiak kulturara aldatzen da eta lehen ikastolak edo euskara Batua uh, sortzen da kantua ere Michel Labegiojirekin hori dena aipatzen da ge gela hortan eta baiiona txikian dira, Badakigu e, gure auzoan gure auko kaketan e, e, gatazka sentitzen zela, e, e, Euskalgatazka eta nola ez aipatu hori uh, Euskal Museoen Azken geran hemen uh, aipatzen dugu e gaurko uh, museografi begia. jakin eh, behar da bi mila batean uh, begi zidaki zuerarik hemengo tokiko jendeak ez zuen maite uh, Euskal Muse, Museo hori. Eh, berri hori, uh, zenta, bai, eh, eszenografia es biziki esbernia da, eta haiek zuten maite uh, lehen musseua, zenta, azkenean, haien uh, bizia, haien etxeak, uh, erakusten ziren, beraz, uh, maite zuten, eta dudan ziren lehenik, eta orain orain entortzen da, eh, tokiko jendea bainan uh, dudan ziren. Erakusketa berezi hori beraz zelduko urteko, urtahila arte, luzatuko da, mileska gara iniet? Mileska erzuri,